Oh uh -huh. As-salamu alaykum, të nderuara teleshikues, kudo që jeni duke na ndjekur, uroj që paqja mëshira dhe bekatita e Allahut të jenë gjithmonë me ju. Mirë se takojmë në emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Erdhë rradha që tashmë pyetjeve që kanë arritur në postën tonë elektronike, tju përgjigjemi si zakonisht në bot njëjtën takim. Me mua në studio është hoqja jonë e nderuara Laudin Abazi, i cili padyshim do t'ju përgjigjet gjitha pyetjeve. As-salamu alaykum dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, mirë se vj. Ho gjindëruar kjo është pyëtja pare tjela ka rritë në redaksin tonë, është të shkurdër, por besoj që shumë rëndësishme. Thot një të le shikua se alejohë të mbulimi i fëmiut ma shkull me material nga mëndafshi. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttëqin, wa la uduana illa ala të ala zalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahun e larsuar lafdërojmë i dërgojmë salavatet dhe selam e pejgamberit e ti Muhammedis salallahu aleyhu a sellem familjes e ti, shokvët e ti dhe të gjith besimtarëve musliman që pasojnë rugën e ti dhe udhuzohen me udhuzimin e ti dhe dhe dhjithin e gjykimit. është e vërtet se egzison një hadith apo disa hadithin nga pejgamberi salallahu aleyhu a sellem me të sëllat në dalën dhe thëtë bartjen apo veshjen e mëndafshit nga ana e burrav Thot pegamberi sallallahu aleyhi wasallam me një hadith U hillat dhëhëbu wal hariru ala inath ummeti U hurrima ala dhukuriha Thot i dherguari allahu të lafdrimi dhe paqa qofim bitë Se e, është i lejuar e, ari dhe mëndafshi për grat apo femrat e umetit tim Kurse për meshkujt janë të ndaluara ato Pra nga ky hadith kuptojm se si i dërguar i Allahut e ndalën do thot përdorimin bartjen apo veshjen e këtyre dy gjërave për për meshkujt në përgjithësi, më ndafshin edhe arrin, pavarësisht do thot ato ajën për stoli apo veshje do thot rroba e, e të ndryshme. Prandaj edhe nga ky kontekst edhe për sa i përket mashkullit apo fëmijës që është mashkull, do thotë mbështjellja mbështjellja e tij apo e, përdorimi i rrobave me me ndafsh, nuk është e lejuar të përdoren për arsyesën e përgjithësinë në parim, ndalesat duhet të mirën do thotë të përgjeshme, edhe mos përjashtojmë se kjo është vetëm për ata njerëz të cilët arrin moshën e pjekurisë apo moshën madhore, prandaj më e saktë është që edhe edhe fëmijët me skuaj ti la, ti largojm do thot nga veshjet e, e ktilla do thot nga ari apo edhe nga veshjet e rrobeve nga mendafshi zoti dimëse por disa të cilet e përdorin këta material e arsyetojnë veten me atë që ky material që ne kemi nuk është original dhe çka ka të keq këtu është do thot një një pyetje me vend kjo për faktin se me të vërtet ai mendafshi që është original që prodhohet prodhohet nga e, një lloj i krimbit që quhet krimbi më ndaftshit dhe nga këto lavrat e aty krimbi prodhohet do thot ai me me disa metoda që që kalojnë dhe ky lloj i më ndaftshi që që prodhohet nga kto larat e kremit kjo është ajo e ndaluar që të përdoret për meshkujt e, e muslimanë do thot në përgjithësi kurse më ndaftshi i cili është sintetik apo artificial i cili është prodhohet me forma të ndryshme bashkoreilat janë të njohura sot dhe që e, gjithashtu ai më ndaftshi që është original është shumë i shtrenjtë dhe është vështirë të gjendet gjithkund po ky më ndaftshi tjetër që është do thot artificial dhe që prodhohet thjesht në përfabrika të ndryshme bashkore Ky nuk është në esens, nuk është mëndafsh, mirë po është përgjassim i mëndafshit. Kështu që ndalesa ë ë nuk hyn do të thotë në në këtë lloj do të thotë të të mëndafshit artificial. Ndalesa hyn në atë mëndafshin original i cili prodhohet nga lavrat e e Krimbit të mëndafshit dhe ka një metodë caktuar se si vihet deri te prodhimi i kësaj dhe është do të thotë një lloj materiale tekstili shumë shum i çmuar dhe dhe i bukur dhe ka ngjyra të ndryshme dhe ajo është enkas për femra kurse më ndaftshi artificial sintetik i cili prodhohet tani në kohën bashkore dhe që me shumë çmime ultra mund të gjendet në në tregje kjo është i lejuar të përdoret edhe për meshkuj burra apo apo fëmijë dhe në kët nuk është ndalesë me një fjalë thot ndalesa ka të bëjë me më ndaftshin original Zot e dimë mësmire. Vllai i shpërbleft hojë nderuar ndërkohë Gentiana i pyet kështu. Thot hojë nderuar, do të mund t'regani, a ka diçka të keqja nëse un për tërësa jam duke fal namaz para meje del fëmiu i cili rrezikon në farforme vetveten e tij pasi mund të bëj ndonjë lojë të rrezikshme me ndonjë mjet të rrezikshëm dhe un e hedh veshëtrimin kaja. Ka diçka të keqja thotë, a konsiderohet se kam prishur namazën? Kjo lëvizje për çelin po e po pyet, kjo pyet se ka të bëj me lëvizje që e fal sintoshta i bën nga ai aspekti se mundi të tave e detyruaj detyruar ta bëj për faktin se është në pyetje rreziku i fëmisë apo jeta e e tij e këtu me radhë ë nuk dëshiroj të zgjerohem shumë në këtë pikë por e, është e nevojshme ta cekem atë se në përgjithësi lëvizjet të cilat i bën falsi, lëvizjet të cilat nuk kanë të bëjnë me namazin, mirë po falsi i bën do thotë brenda namazit, ë juristë islam në këtë në këtë çështje kanë mendime dhe shtjellime. ë mund ta cekem atë se në këtë ka edhe mendime që jo do thotë të, të ikalojnë do thotë dy ekstremet. Mendimet që mendimi i parë që kuptohet është ekstrem ajo se janë shumë rigoroz në, në këtë çështje. Edhe nuk lejojnë asnjë far asnjë far lëvizje e cila nuk ka të bëjë me namazin. Dhe ata janë shumë rigoroz, madje thonë se edhe nëse falsi gjat faljes brenda një rekati kruhet ndoshta 3 herë në një vend, atëherë namazi i tij prishet dhe duhet ta ta riperseris apo ta fillojë namazin nga nga fillimi. Ky mendim është ekstrem, do thot, për arsini se nuk ka argument të mbështetur në veprën dhe praktike në Muhammedin sallallallisem, pranda e dhe konsiderohet, do thot, si, si një mendim, do thot, në do shta te për rigorazit. Po, një, në anën tjetër, eksistan edhe një mendim tjetër, që te i kalon atë anën tjetër të ekstremit, që jënë shumë liberal në qështjen e levizjeve të slat i shkakton falësi gjatë namazit e ti. Dhe ata lejon, do thot, po thuaj se me djetra lev Gjat namazit, kruarja e mjekrës, shikimi i orës apo lëvizje të ndryshme dhe kjo nuk është e lejuar. Por arsyesa e besimtari dal para Zotit majëreshëm në namaz dhe duhet me me dëshmua apo me manifestu përkushtimin e tij ndaj Zotit majëreshëm prandaj edhe ky kjo, kjo formë do thotë e e lejimit të të gjitha formave të lëvizjeve pavarësisht pa një lloj kriteri nuk është do thotë e drejtë. E, e drejta është do thotë mesi ndërmjet këtyn e dy extremeve. As të mos jemi shumë rigoroz në në çështjen e lëvizjeve, po ndonë tjetër edhe mos jemi shumë liberal për arsyesë shohem shumë Njërëz apo shumë faljes në namazit e tyre, ka shperfilje gjatë faljes. Levizje do të të pa nevojshme të shumë ta që e nënvërsojmë verën edhe madhështin e i badetit të sëllën e kryin ajë gjatë namazit. Duet ta cekim atëse në përgjësin do shta levizje që jënë jashtë namazit apo që nuk kanë bëjnë me namazin, por që besimtari i kryen gjatë faljes e, e, apo mund të i krye gjatë faljes, Disa hukaha i kanë dhënë ndoshta në në pesë lloje. Kam thën lloji i parë lëvizjet që janë obligative apo të domosdoshme fars, sikurse lëvizjen që e bën besimtari gjatë faljes, nëse është duke falën në një drejtim të caktuar dhe gjatë faljes e kupton qoftë nga vetja apo dikush ia tërhek vërtetën se është duke fal, gabimisht do thot e ka kiblen në anën e majtë dhe duhet të kthehet në anën e majtë apo në anën e djathtë në këtë rast edhe pse është në namaz ai nuk e prish namazin mirëpo detyrimisht kthehet në anën e kibles dhe vazhdon namazin dhe nuk ka në këtë në ndonjë të keqe dhe kjo lëvizje është obligative është e domosdoshme apo mund të marrëm një shembull tjetër kur falsi është duke u falur edhe gjat namazit i, e kupton për shembull në kapel që ka një ndytësir atëra gjat faljes e merr kapelen edhe e hjek nga koka edhe largon për arsye se fa, gjat faljes besimtarët duhet me pas rrobat e pastërta dhe ajo lëvizje është obligative dhe nuk e shkakton prishjen e namazit kjo është lloji i parë lloji i dytë i lëvizjeve është janë ato lëvizjet që janë nuk janë obligative po janë do thot të thotë preferuara të bëhen nga falsi sikurse që nëse je për shembull në një saf dhe ke shku pak e, jashtë safit edhe e vrin veten se e ke ke dalë jashtë safit atëherë preferohet ty me u kthy dhe kjo lëvizje është e lejuar edhe e preferuar për shkak se ka të bëjë me plotësimin e, e safit dhe kjo është një gjë e kërkuar gjatë faljes pastaj kemi lëvizje të lejuar që nuk ka të bëjë me diçka do thot me plotësimin e një një çështje të namazit, mirë po lëvizja që besimtari e bën do thot ndoshta pa nevojë por është një levizi e lejuar, si kurse përshamu nëse njëher e kruan, mi e kren, apo leviz e, e, në një form, do thot, pa qofte dhe pa qëlim, do thot një form, apo dhe një levizje që është e nevajsh me gjatë faljes, si kurse që është rasti që pejgamberi sallalalesëm të regohet me hadithet të sakta, gjatë faljes namazit, e, si kurse që ka qenë namazi i, i zënjës e djelit apo të hënës, të regohen se habet se gjatë faljes e, është ka shku për para disa hapa, apo dy hapa, apo e, një hap, edhe është këthy mrapa dhe kjo lëvizje nuk e ka shkaktuar prishjen e namazit. Apo gjatë faljes tregot një hadith të saktësin e shënon Imam Muslimi në koleksionin e tij se e ka fal namazin duke bardh me vete mbesën e tij. Do thot Umamën, që ka qenë vajza e vajzës së të dërguarit Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Dhe tregojnë sahabët se kur është ngrit dhe ka qenë do thot në në kiam që ju shtemi ne do thot gjat leximit në në namaz e ka bardh Umamën do thot lart kur ka shku në ruku dhe në seshde, e ka vendos në tokë. Dhe këto levizje janë të lejuara dhe në një formë janë të nevojshme dhe nuk shkaktojnë prishen në namazit. Dhe kemi levizje të u rrujer apo me kru, janë ato levizje që besimtari i bëm pa nevoj, si kur që është shikimi orës gjatë faljes, apo levizje të dhe të të pa nevojshme të një pas njëshme e kështu me radhë, Kjo dhe të të është e uryer dhe kjo shkakton dhe të të të e, paksimin e shpërblimit të gjatë faljes e, e falsit. Dhe revi, levizje e ndaluar janë ato levizje që shkaktojnë prishje e namazës si kurse këthimi i tërsishmë nga ana e kibles dhe të, të duke u falur apo levizjet shumë të shpesht atë një pas njëshme e kështu më radhe edhe këto e prishin namazin. Pra këto janë përgjësia ato levizjet që besimtari i bënd gjatë faljes dhe un qellimisht i, i përmenda këto për faktin se shpesh herë ndodh xhallart pyetën edhe kan mos pajtimje edhe dashka edhe me sqaruar ato ato shumë apo mendimet që ekzistojnë kët, në këtë në këtë çështje nga juristët islam themi se e e drejta është e mesmja nga këto gjëra ato lëvizje që janë të nevojshme ti bëj besimtari gjatë faljes sikurse është ndoshta e ke fmin rrezik me prek rrymën apo diçka edhe ke para vete me me larguat edhe me vazhdu namazin mos me prish namazin ose ndoshta gjatë faljes ndodh kjo shpesh herë nënave i çan fëmia dhe duhet me marr me vete edhe me fal në vend se ta prish ajo namazin edhe pastaj ta fillojë namazin nga fillimi e i lejohet asaj me bart fëmin me vete edhe ashtu me me me, me fal namazin me lând do thot në tok ashtu si çka vepru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Zoti i di më së miri po Allahu shpërblet ndërkohë Besart Ibrahimin a ka përshëndetur me Salamu Aleikum dhe thët pëjët ja i mëshkjo. Kam dëgjuar thët një adit në cilin thuhet, djetari kur tje pëndonje për gjigje, nëse praja ka qëlluar atë i ka dysh përblim e thët njerin për përpjekjen e tjetrin për saktësin e ti. E në qoftë se thët nuk e ka qëlluar atë, atër do të marrë shpërblim të pakten për mundin e ti. Thët në vazhdim e ka thënë këtë fjalë, A është kjo thotë shkaku që xhollarët kur t'japin ndonjë përgjigje të ketë mos pajtimë, pasi që shkas mund ta marrën këtë duke mos hedhur shikim brapa. E, është e vërtetë, është një hadith i saktë që shënojnë, do thotë një numër i koleksionuesve të hadithit, në cilën i dërguar i Allahut thotë: "Idha hakama al-hakimu fajtahada thumma asab falahu ajran, wa idha hakama al-hakimu fajtahada thumma akhta falahu ajr." Por a mundet që si kam gulsi i djetarve më ndën? Pa. Nuk më ndërë. Në disa qështje më ndërë që nuk kanë uh, pajtime në njejtë, kanë uh, divergentë. Që, që djetarit dhe thotë të këm, këmgullë në mendimin e ti? Pa. Kjo është do më vonë ky është hadithi në cinën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thotë se kur dietari apo kur në fakt do thotë hadithi ka ardhur kur gjykatësi gjykon do thotë për një çështje dhe e jep atmundin e tij e bën ijtihadin e tij do thotë e jep mundin e tij dhe e shikon do thotë çështjen shumë në formë do thotë thellueshme pastaj e jap gjykimin e tij ai nëse e, ja ka çelur do thot gjykimin, atëri ka dy shpërblime. Njëri shpërblim kuptohet për shkak të mundit që e ka vënë, edhe i dyti shpërblim për për faktin e, e se ja ka çelur do thot çështjes. Dhe ndonë tjetër nëse gjykatësi gjykon për një çështje dhe jap mundin e tij, por nuk arrin do thot e, gabon do thot në këtë gjykim, atëri ka ai e ka një shpërblim për faktin e mundit të cilën e ka vënë. Kjo vlen edhe për gjykimin e gjykatës, po në këtë ashtu si që komentojnë ulema të nderuar hyn edhe edhe gjykimin të sin e jap dietari apo mujdehidi apo hoxhan përgjithsi për çështje të ndryshme të fes, kur e jap mendimin apo fetvan në çështje të caktuar dhe padyshim eh, hoxha kët duhet më e bë paraqërisht eh, si rezultat i mundit të sin e ka vënë ato në në gjetjen e të, të saktës nga nga mendimet të cilat ekzistojnë apo në në atë çështje eh, konkrete. Pra ndaj, në këtë hyn edhe gjykaci si, edhe djetari në përgjësi edhe pa dyshim, paharësisht nëse një hoqë, një mujtehid apo një djetarë, fol për një çështje caktuar dhe për atë çështje e ka vënë mundin e tij, e ka holumtu, i ka holumtu argumentet, citatet nga Kurani dhe nga hadithet e pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të në lidhje me atë çështje dhe është thelluar në domethënjet e tyre dhe përfundimisht e ka dhënë një mendim të caktuar në lidhje me atë çështje, ai padyshim do të ketë dy shpërblime për shkak të mundit edhe e të japjes së mendimit nëse ajo është e saktë. Mirë, por nëse ndodh që të gaboj, do thotë në në nxjerrjen e vendimit, ai do të shpërblerhet për mundin të cilën e ka vënë dhe për atë katë, për atë gabim do thotë nuk i zinë do thotë për të madhe, për faktin se çdo njerëz do thotë i nënshtrohet gabimit edhe e, mos qëllimit të të saktës në në çështje të ndryshme. Kjo është, do thotë ajo në parim. Kurse nanën tjetër, se a i lejot, ajo që ka po e përmeni ju, se a i lejot djetarit që të mbaj dhe thëtë në mendim rigoroz në qëndrimin të sënë e ka zgjedhë edhe këndoles. pas një kohë, përshemull e kupton se atë mendim të sënë e ka, ka dhënë do shta para një muaj, apo para një vitja, apo para një kohë të saktuar edhe i dikush ndoshtë e atërhek ja vretjen, apo edhe vetë pas hullumtimeve të ndryshme, e kupton se a i mëndim ka qenë i gabuar, në thotë a, a i arsvetohet a i që të ambaj a qëndrimin ma, a, e ma hershëm për faktin e ati hadithit e pegamerit e alësam, themi se jo, në asë një formë. Dhe kjo nuk ka qenë praktik edhe nuk është në asë një herë, do thotë, praktik e ulemave të mirë filët. Djetarët dhe, dhe duhet ta, ta përmendi edhe atëse... Uh, në fakt, dë thotë, mos pajtimin në mes djetarve, ajo dy, dy mendimet apo shumë mendimet që egzistojnë në brenda qështjeve të saktuar në, në jurispronëtën islamet, nuk jenë asesi, dë thotë, mos pajtimin nuk gudzon të kuptohet si armisi, apo të kuptohet si një loj nga të rese në dërmjet uh, ulemave, asesi në asë një formë, mos pajtimet jenë evidente, dhe janë shumë do thotë të pranuara në islam në çështjet juridike të ndryshme, posaçërisht në çështjet e fikut që janë do thotë aspekti dytësor. Dhe këto mos pajtimet do thotë kanë vënë në në shariatin islam dhe pranohen do thotë si si mendime të caktuara. Por ajo që ka është e nevojshme që dietarit nuk i lejohet të mbajë do thotë mendim të caktuar për një çështje do thotë ë duke e arsytuar veten se unë e kam e kam kuptuar apo e kam për, për zgjedh këtë mendim para para një kohe dhe kështu ka qenë dhe un tash do të vazhdoj ta mbaj kët pavarësisht do thotë argumenteve që që më ofrohen mu. Dietari duhet më pas, edhe kjo ka qenë praktika ulemavet, hershëm, e ulëmave të hershëm 100 nga kohë e e, e, e djetarëve të thotë të hershëm edhe mund të marëm edhe shambull nga imam të më të mdhenë si kurse që ka qenë imam e Bohanifja apo imam Shafiu, imam Maliku imam Ahmedi e kështu më radhë nga ata vërtetot se si vet ata në mendimet e tyre në një kohë caktur, caktuar kanë bajt mendime për qështje do të të fiku të ndryshme një mendim të saktuar, mas një kohë do të të kanë ndryshuar mendimin. Dhe për këtë kemi me vjetra, vjetra shembuj nga imam të sëzat i ceka me heret. Pra ndaj, themi se në parim, muqtehidi dhe djetari edhe muftiu në shumë do thot, aspekte, shpërblehet për mundin e ti, edhe nëse në atë qështje ndoshta gabon, edhe nuk e zgjedhë mendimin e ti por nganjë tjetër nëse ai i njëjti do thotë ballavoçohet me argumente të qarta dhe e kupton se ai mendim që i ka vënë para një kohe, e kupton se nuk ka qenë i drejt, atëherë ai është i obliguar ti rikthehet edhe ta shfryrtoj do thotë as çështje dhe ta ndroi mendimin për arsye se kjo ka qenë praktikë ulemave tanë të nderuar, duke filluar nga ato këta katër imam të cilët i ceka, po edhe edhe ulema të tjerë të cilët kanë ardhur para tyre, po edhe ata imam të njohur do thotë të cilët kanë kanë jetu do thotë para këtyre katër imamve. Zoti e di më së miri. Po Allahu është të hoqë ndëruar ndërkone i kemi edhe disa pytje, por sigurisht të të rikëthejme pas pak pas një shkutje që të të bëjmë me që ta një është kajcaj për këtë pjesës e part. I këti emisioni të të ndamë i për pak qas të rikëthejme së rishë në studio. Të ndëruar të rishëkuas të rikëthejme pas pak vazhdojnit që qëshërohën edhe me tejme emisionin duka kërkuar për gjithje. <tune> <tune> <tune> شرف والعرب والعجم خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Jënës nëllahi qatë i bëta Shreemu alikum të ndëruar të lishikues Vajshdhërin dhe me tejtë Shqoqërohën e me emisionin tuaj Duk e kërkuar për gjitjen Hoqë ndëruar pyetja radhës është kjo Dhe e ka bërë fitorja një të lëshukua se jona. Thët, ho gjinderuar, kër lezojmë Kur'an në Shqipa apo në Arabisht, a duhet kemi pa tjetër abdes, a ka kriteret cilat duhet plëcuar, shembul bje fjalla, a duhet të vishëm i me gjatë, apo të vendosim shami e gjaratë të tjela? Filumisht dhe thot, mendoj që kjo pytje ka dy nën pytje. Pytja e par, apo nën pytja e par në lidhje me abdesin gjatë lezimit të Kur'anit, Themi se ekziston ijmâ, do thot konsenzus tek juristët islamë se nuk është obligative marrja e abdesit gjatë leximit të Kuranit. Ëh, është fjala do thot gjatë leximit të Kuranit për mendesh. Ëh për për faktin se ekzistojnë shumë transmetime nga i dërguari Allahu Muhammedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, i cili ka lexuar Kuran duke mos pas thot, të thot abdes. Shembulli më i me, i qartë në kët është rasti ku Abdullai ibn Omiri tregon do thot se e, e kishte do thot në një rast ka bujt apo ka ka kalu natën në shtëpinë të Muhamedit sallallahu alejhi وسellem dhe tregon thot se natën kur zgju është, është ngritë dhe është ul në në shtratin e tij i ka fërkuar syt Muhamedit sallallahu alejhi وسellem edhe ka filluar të këndoj do thot nga e fundi i, i surres Ale Imran, 10 ajetet e fundit të surres Ale Imran. Dhe ai ka kënduar, do thotë duke shën në shtrat. Thotë pastaj është ngrit nga shtrati, ka shkuar do thotë në banjo, ka marrë abdes dhe ka ka fillu do thotë me fal namazin e natës. Dhe ky hadith do thotë shumë direkt apo shumë qartë eh, na jep të kuptojmë se nuk është obligativë leximi gjatë leximit të Kuranit të kemi abdes. Eh, kjo është nëse lexojmë do thotë përmendsh e e e domosdoshmëra në kët çka duhet ta përmendim është se e, shumica e ulemave janë të mendimit se nuk i lejohet besimtarit që ta prek mushafin, do thot Kur'anin me dorë të vet pa pasur abdes. Dhe kjo është do thot mendim i shumicsës ulemave, por disa prej dietarëve, juristëve islam janë të mendimit se edhe prekja nuk është obligative, do thot meqenë me abdes, për faktin se nuk kanë ndonjë argument të drejtë për drejt të qartë dhe të drejtë për drejt që e obligon do të thotë që besimtari me marr abdes gjat prejjes Kur'anit. Si do të thjesht pauzëron kët pikë, themi se ndoshta prekja e Kur'anit me abdes, edhe nëse nuk themi se është obligative, duhet meqen do të thotë një një praktik të cilën nuk duhet besimtari me anashkalu. Kjo është do të thot për sa i përket në në pyetjes së parë, kurse në lidhje me mbuljes në famras apo vendosjen e shamis gjatë leximit të Kuranit është obligative apo jo? Themi edhe në këtë edhe pse nuk ka do të thotë sqarime shumë të të thekta të të fuqahat në këtë në këtë çështje, themi se ka disa prej ulemave që e kanë pat arsyeshme edhe të preferueshme që kur femra lezon Kur'anin me mbulu kokën dhe me mbulu do thot pjesët e turshme dhe me lezuh Kur'anin at form ashtu sikurse e, e lezon apo sikurse përgatiten femra para faljes së namazit si mbulon kokën dhe mbulon pjesën e turshme dhe kët kanë bën një lloj analogjie do thot me faljen edhe kanë thon se është është e mirë do thot besimtarit që para se të filloj të lexoj librin e Allahut të lartësuar është e preferueshme të kthehet ka kibla në të ketë abdes dhe gjithashtu edhe ta ketë të mbuluar, do thot, kokën edhe pjesët e tërshme. Mirë po nëse i kthehemi citateve edhe argumenteve të slatë janë të, do thot, vërtetohën në këtë qështje, themi se nuk këndë një argument që e obligon femëren me mbulu kokën gjatë të lezimit të Koranit. Nuk këndë një argument dhe po të ishte e nevojshme apo e domosdoshme kjo, atëherë i dërguar i Allah do ta sqaronte me hadithet e caktuara, por derisa nuk kemi ndonjë argument të drejtë për rrecë drejt obligon kët, atëherë thënja se kjo është obligative nuk është e drejtë dhe nuk do të ishte e qelluar që na ta përzgjedhim kët mendim. Zoti e di më së miri. Allah ju shpërblet, hojë nderuar pyetja rreth as kjo. Çfarë thotë një të rishikues, quhet hadith a mund të thuët, thot, hadith dhe asaj, qëfar ka thënë a i shë Allah e pas të më shiruar, thot, a janë vetëm hadith ato që i ka thënë profetit direkt, apo mund të konsiderojmë hadith dhe ato thënjit të cilat janë të transmituara nga shokët e ti. Kjo që është e ka të bëjnë me terminologjin e pa. shkencës e hadithit, el mustalah, i thonjë në gjuën arabe, dhe fillimisht duat të shëraj se, ë nuk janë të thotë këto këto këto terma të cilat per dorën në, në fushat e ndryshme islame, do thotë shkenca islame, nuk janë do thotë shumë strikte apo nuk janë do thotë shumë që nuk duhet do thotë të dalë prej tyre apo dalja prej tyre është do thotë devijim e kështu me radhë. Prandaj i themi sektorin do thotë terme që i kanë vendosur ulemat tanë nderuar, me anë të cilave jo mundu do thotë të thjesçojnë do thotë njohuritë atyre kërkuesve të dijes edhe besimtarëve në përgjithësi, të cilët do t'i mësojnë ata. Prandaj e emrtimi i fjalet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadith është në aspektin terminologjik. Edhe themi se uh, uh, do të thonë definimi i hadithit i hadithit në në shkencën e uh, uh, hadithit është ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au uh, iqrarin au sifah ë do thot çdo gjë që i vërtetohet nga peiga hadith do thot është çdo gjë që vërtetohet nga i dërguari Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të nga veprat, nga thënjet e tij dhe nga pëlqimet e tij, edhe disa prej ulemave kanë futë edhe nga cilësitë dhe karakteristikat e, e tij. Kto katër gjëra kanë thënë konsiderohet se është hadith nga i dëmonë dhe gjithdo gjithë dhe që vjenë dhe ka të bëjë më njërë nga këtu katërgjera, nga fjalët e ti, nga veprat e ti, nga pëlqimet e ti, apo dhe nga karakteristika dhe cilësit e ti, kjo kët e kanë emertu do thotë si hadith. Por në anën tjetër kur uh, futëmi në, në shpjegimin e ndarje se haditheve në përgjësi, atër e shojmë se ulema do thotë e shkenës e se hadithit e kanë da hadithin në dy loje trahas do thot ndarjeve dhe edhe edhe ndryshimeve të ndryshme është edhe një lloj i ndarjes se ajo është hadithun maukuf dhe hadithun marfu' do mund dy llojit e hadithe është hadith do thot marfu hadith që lidhet drejt për drejt me pejgamberin sallallahu alaihi dhe apoçi është transmetuar drejt për drejt nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe hadithun maukuf është hadith që që i i vërtetohet apo mbështetet nga fjala e pega... fjala e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi dhe në këtë rastin edhe e thënjet e Aishës radhiyallahu taala anha. Prandaj në këtë ndarje atëherë themi se hadith i thuhat edhe fjalvë të të shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi edhe të sahabëve. Nëse është për qjellim do thotë thënjet e sahabëve dhe ato vërtetime tësë i kanë i kanë përcjell sahabët. Sidhasht këto janë do thotë terme dhe kanë bënë terminologjinë e hadithit edhe themi se në disa raste Ulemat edhe dietarët e hadithit edhe thënjet e sahabëve do thotë i kanë quajtur hadithe, mirëpo e kanë i kanë emërtu apo i kanë dalluar nga thënjet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kanë qenë do thotë hadith mauquf, hadithe dalura me thënjet dhe praktikën e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por disa prej dietarëve të hadithit e, kanë jo mundu hu do thotë me ban darjen edhe kan thon se çdo gjë që ka transmetohet nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi dhe apo edhe nga tabine të cilë kanë ardhur mas sahabëve, këto i kanë quajtur si ether. Jo do thotë si hadithe po edhe një herë themi këtoin do thotë kan bëjnë me terminologjinë, edhe shohim do thotë në disa libra disa ulëma edhe thanjet e, e sahabëve i përdorin si hadithe, edhe thanjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i përdorin si hadithe, por kur shkojnë do thotë në sqarimin apo në nxjerrjen e dispozitave, atëherë fuqahat do thotë ndalin edhe edhe i shtjellojnë edhe i studiojnë këto pak më më drejt për drejt edhe shohin se çfarë është thënje e sahabis, e shokut të Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të dhe çfarë është thënje e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zotë ja. di mësmire. Allahu ju shpërblet hocë nderuar, derko pyetja rrethës është kjo, thot një televizionese, a është lejuar për gjenin famnorit që të bëhet me nganimin e vetllave, në qoftë se edhe ato për ngjajma me njerëj. Më duket se për kët Problematik, apo për këtë pyëtje, jemi përgjegjë më herët, dhe thadë, në njën nga emisionet të më hershme, si të qëtë njëve po, po përgjegjëm edhe njëherë për shkakt, dhe thadë, të kësaj pyëtje, pyëtje, themi se egzistojnë, dhe thadë, argumentet të drejtë për drejta nga Mohamedi Sallallisem, i cili ka malku, mallku e kam thot takim parasysh ato gratë se ato i shkulin vetlat vetllat e tyre po a, edhe ato gratë që e e kryejn do thot kët veprim do thot u ashkulin te tjerave do thot mallkimi u bie do thot te dy llojeve te te femrave atyrat se i shkulin ato vet dhe ato do thot se e e, e kryejn do thot kët veprim do thot me me me gratë tjera prandaj ky mallkim apo kjo që citati i Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam na jep të kuptojmë se kjo është do thot një endaluar, por jo edhe endaluar e thjesht, por për arsye se ë është do thot parim në në në shkencën në shkencat islame se çdo ndalesë e cila paraprit me mallkim të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam apo me kërcnim me dënimin e Zotit, atëherë ajo ndalesë ka lënë do thot në në në mëkatet e mëdha, dhe në ndalesat që detyrimisht besimtari dhe besimtaria obligohet të largohohet prej tyre. Prandaj edhe shkolja e vetullave është një praktikë e ndaluar dhe konsiderohet prej mëkateve të mëdha dhe besimtaria duhet të të largohet një praktike të këtill. Ë por për sa i përket me cin korrekt do thot me me lexues a me shikuesit e juaj në përgjithësi themi se disa prej juristëve islam e kanë ndallur shkujën dhe kan thon se kjo është shumë e ndaluar dhe është mëkat i madh dhe nga e, forma tjera të cilat me të cilat do thotë bëhet menjanimi i vetullave, sikurse që është do thotë prerja e tyre apo rruarja e tyre, për këtë kan thon do thotë disa rregullave e kanë qenë pak më liberal në këtë çështje, edhe nuk e kanë futë do thot në atë mallkimin e madh, nëse ndonëse në aty a bëhet menanim i çimeve me rruarje apo me me prerje. Sidhasht jet themi se kjo ndalesa është e përgjithshme, prandaj më saktë është që Besimtarja ti largohat një praktikë e tillë dhe mos ti formsoj do të thot vetullat e, e saj dhe mos ti shkul ato, mos ti prej ato, mos ti rruaj ato, për arsyes se është një praktikë që pejgamberi sallallahu alajhem ka kërcënuar me mallkim. Ë prandaj edhe nëse ato janë të gjata e uh, themi se uh, nuk është bukuria vetëm në një formë do thotë vetëm në në pasjen e vetullave shumë të holla apo uh, siç është ndoshta edhe traditani në uh, në shkulin e tyre të përsisht e kështu me radhë në forma të ndryshme të cilat uh, në kultura ndoshta të të caktuara konsiderohet se është zbukurim neve themi se zbukurimi i femrës duhet më qenë në kondita dhe në kritere dhe në aty kufi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Isa mi i, i përshkruan e jo në ato gjëra që njerëzit i konsiderojnë do thotë si zbukurim e kështu me radhë. Zoti e di më së miri. Allah ju shpërbleft xhogjin e nderuar për pyetja radhës, është kjo. Thotë nga vjen emri Allah si duhet kuptuar atë si përkthehet nëse përkthehet, do të mund ta na tregoni. Fjala Allah apo emri Allah është një nga 99 emrat e Zotit të plot fuqishëm dhe është një nga emrat më të më të mëdhenj, madje disa prej prej ulemave kanë konsideruar se ky është ai emri i madh me cilin besimtari do thotë nëse lutet me të, Allahu madhresh shumë nuk ja kthen lutjen. Ështojtë si nëse i, i kthehemi do thot aspektit gjuhësor se çfarë do thotë do thot në esencë, gjuhësisht do thot fjala Allah, themi se kjo fjalë rrjedh pej fjalës El Ilah që nëse e përkthejm buqfalisht në gjuhën shqipe do thotë diçka që adhurohet, diçka që shenjtërohet, diçka që madhrohet te ime se. Këtë ka kuptim, do thotë diçka që një çeni, do të thotë diçka që i përkushtohat atij adhurim. Ëh dhe në gjuhën arabe kjo përkthehet do thotë el ilah, sinonim i kësaj është el ma'bud, do thotë diçka që adhurohet, që i, i i përkushtohet adhurim. Kjo është do thotë në kuptimin uh, gjuhësor dhe kjo nëse hulumtojnë do thotë emrat apo përdorimin e emërtimeve të ndryshme nga aspekti e, e, i gjuhës shqipe themi se ndoshta më e afërta shkon do thotë e, e përkthimi i asaj si diçka hyjnë do thotë si hyjni apo E, ndoshta në disa disa përkthime mund të jetë edhe perendi edhe pse do thotë fjala perendi do thotë në gjuhën shqipe ka kuptime të ndryshme sida që jetë neve ë duhet ta, ta kemi parasysh se fjala al ilah do thotë apo fjala allah është do thotë do thotë ajo e shcuara e fjalës al ilah që do thotë allah edhe e, në kuptimin buk falë nëse e përkëthejmë fjallën Allah, është do thotë aj i cili meriton, do thotë, përkushtimin e adhurimit në dajti. Por neve do thotë, këtë në gjuën Shqipe, e përkëthejmë si hyni, e përkëthejmë si zotë, e përkëthejmë si perendi, pavarësisht do thotë, qëfarë, çfarë forme do thotë që do ta përkthejmë kët, edhe pse ndoshta disa gjuhësorë janë pak më më rigoroz në në përzgjedhjen e e e, e fjalëve do thotë të caktuara në kët, por themi do thotë ndoshta popullata e çer nuk ka nevojë do të hulumtoj do thotë në në edhe të futet do thotë thelluat në në në këto ndryshime dhe dallime them se është për qëllim do thotë Allah është për qëllim diçka që adurohet edhe madhrohet dhe ky është Zoti i plotfuqishëm që ne ndoshta shpeshherë edhe e kemi e kemi shqipuru do thotë edhe fjalën Allah e përdorim gjuhën shqipe dhe kët e kemi për qëllim Zoti e di më së miri. Atëherë hojë nderuar para përmbylljes së misionit e lejojm dhe i përgjigjemi padyshim pyetjes së fundit. Një televizion thotë a lejohet pirja e alkoolit për shkak të shka shëndetshore para duke konsumuar atë nëse ai të vogël edhe kësaj pyetje kujtoj se më me herët mendojmë ndoshta në emisionet e para i jemi përgjigjur edhe kemi sqaruar se është një hadith në cën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna allah lam yezal shifa'a ummati fima harrama aleha ku e, thot i dërguar i Allahut se vërtet Allahy i madhreshëm nuk e ka bër do thot shërimin apo nuk ja ka caktuar umeti tim do thot shërimin në ato gjëra që u ka ndaluar atyre. Prandaj e, edhe alkoholi që nga vështrimi islam e, është plotësisht do thot i ndaluar, atëre edhe shërimi apo kërkimi i shërimit me të është i ndaluar dhe kjo nuk lejohet në asnjë formë pa vargjëst a është kjo që do thotë birra që kanë sasi shumë dë të vogël të alkoolit apo ndonjë lloj tjetër i pieveve alkoolike të gjitha ato janë të ndaluara edhe besimtari i sinqert duhet të largohet prej tyre për arsyesë i dërguar Allahu thotë me një hadith ma askara kafiruhu faqiluhu haram se çdo gjë që de e, në në masë të madhe pirja e saj edhe në masë të vogël është e ndaluar që nënkupton se çdo lloj i alkoolit që dhe edhe nëse pirja e saj do thot një një një shumë apo një sasi e shumë dë vogël, nuk dehje, të vogël, do të shkakton dëhje. Për shembull ta marrim një edhe pse nuk kam shumë njohurinë këtë, nëse e marrëm për shembull një birr e cila ka një sasi shumë të vogël të alkoolit, nëse ndajajo e pim për shembull një një një got apo një got shumë të vogël ajo ndoshta nuk shkakton dhehjen mirëpo neve jemi të obliguar të largohemi prej saj për arsyesë se pejgamberi sahasallam asë thotse çdo pije e cila do të thonë masa e madhe e cilit do thotë e dheh besimtarin duhet të largohemi edhe most të, të përdorim atë, qoftë edhe një, një, sh, një sasi shumë dëvoglë prej saj. Pra ndaj, thejmë edhe njëherë se ne jemi të obligum me u largun nga pijet alkoholiket, që të cilat jënë desë, pa varsif të a jënë sasi e voglë apo e madhe, dhe duhet kërkojmë shërimin, e, kemi dhe thotë shumë ilache, bara, formë, formatin ndryshme të pijeve me an të cila besimtari mund ta kërkojë shërimin pas sajën kohën bashkëkohore kur kemi lloje të ndryshme të, të ilaçeve dhe barrave që i kemi në dispozicion prandaj kalimi do thotë në në në ilaçe dhe barrat që janë të ndaluara nuk është e drejtë dhe nuk është e lejuar për besimtarin musliman Zoti e di më së miri ojë ndëroruar ne dal nga dal këtu arritëm dhan në fund të këtij emisioni sigurisht duke ju përgjigjur aty në pyetjeve që tashmë janë apo kanë arritur në redaksin ton. Më lejoni të chainë mirë të teleshikuozët ju falenderoj për kontributin tuaj dhan këtë emisioni. Edhe juve ju falenderoj për ftesën, Allahu i shpërbleft. Të dashur teleshikuozë, ne këtu do të ndajmi, bash do takohemi javën që do të vjen. Deri ather mos harroni të na shkruani në postën tonë elektronike pyetjet @viskos.com, ne patyshim do të përgjigjemi në takimin ton të radhës. As-salamu alaykum. Oh, oh, oh, oh.